Colanul de catifea. Pista 8 Primul său gând fucă tânăra și nase de oboseală. Îi luă mâna și o simți rece ca gheața. Își aplecă urechea pe pieptul ei. Inima nu-i mai bătea. Atunci o idee groaznică îi încolți în minte. Se agăță de cordonul unui clopoțel care îi se rupse în mână, apoi repezindu-se spre ușa o deschise și porni în goană pe scări în jos, strigând ajutor, ajutor. Un omuleț în negru urca tocmai scara pe care Hoffman o cobora. El ridică privirea. Hoffman scoase un strigăt. Era medicul de la operă. A, dumneata ești iubite, domn," zise doctorul, recunoscându-l și el pe Hoffman, dar ce s-a întâmplat și de ce faci gălăgia aceasta?" O, oh, veniți, veniți!" zise Hoffman, fără să-i mai explice doctorului ce aștepta de la el și nădăjduind că vederea arsenei neînsuflețită va avea un efect mai mare decât tot ce ar fi putut el să spună. Veniți!" și îl trase în cameră, apoi împingându-l spre pat în timp ce cu cealaltă mână apucase candelabrul pe care l apropia de obrazul arsenei. Poftiți!" zise el. Priviți, domnule!" Dar doctorul, departe de a se înspăimânta, se mulțumi doar să spună. A, ah, bine ai făcut, tinere, că ai răscumpărat cadavrul, să nu putrezească în groapa comună." Foarte bine, tinere, foarte bine." Cadavrul?" murmură Hoffman, răscumpărat, Groapa comună?" Ce tot spui acolo pentru numele lui Dumnezeu?" Spun că sărmana Arsen, arestată ieri la 8 dimineața, a fost judecată la două după amiaza și executată la patru seara." Hoffman crezu că nebunea, îl apucă pe doctor de guler. Executată ieri la patru strigă el." Strângându-l de gât, arsene executată, izbucni în râs, dar într-un râs atât de ciudat, de strident, atât de departe de modulațiile râsului omenesc, încât doctorul se uită la el îngrijorat. Te îndoiești?" întrebă el. Cum strigă Hoffman? Mai e vorbă, cred și eu că mă îndoiesc." Am cinat, am valsat azi noapte cu ea." Atunci este un caz ciudat pe care îl voi consemna în analele medicinei, zise doctorul și dumneata, vei semna procesul verbal, nu-i așa?" Dar nu pot semna pentru că asta e cu neputință, pentru că îți spun că nu e adevărat." A, dumneata, spui că nu e adevărat," reluăm medicul. Îmi spui asta mie, medicul închisorilor, mie care m-am străduit zadarnic să o salvez. Mie care mi-am luat rămas bun de la ea atunci când a coborât din căruță. Spui că nu-i adevărat." Bine, așteaptă puțin și ai să vezi." Spunând acestea, medicul întinse brațul, apăsă micul resort încrustat cu diamante care ținea loc de agrafă colanului de catifea și îl trase spre el. Hoffman scoase un strigăt înfricoșător. Fiind îndepărtată, singura legătură care îl mai ținea pe umeri, capul ghilotinatei se rostogoli din pat pe podele. Și nu se opri decât lângă cizma lui Hoffman, așa cum păciunele din cămin nu se oprise decât la piciorul arsenei. Tânărul se trase înapoi și o porni în goană pe scări urlând, sunt nebun. Exclamația lui Hoffman, care nu era deloc exagerată, acea slabă poșghiță care, separând imaginația de nebunie, pare uneori gata să se rupă la poetul care își exercită peste măsură facultățile cerebrale, poșghița aceea pleznea în creierul lui cu zgomotul unui zid ce se prăbușește. Dar în vremea aceea nu puteai striga multă vreme pe străzile Parisului fără a spune pentru ce alergai. Parizienii deveniseră curioși în anul de grație 1793 și ori de câte ori un individ trecea în fugă lumea în loprea ca să știe după cine fugea sau cine fugea după el. Hoffman fu arestat în fața bisericii înălțării în care fusese instalat un corp de gardă și condus la șeful de post. Acolo înțelese primește în care se afla. Unii îl luau drept un aristocrat care fugea pentru a ajunge mai repede la frontieră. Alții strigau, îți stai agentul lui Pitt și Coburg. Câțiva strigară, la lantern cu el, iar alții, la tribunalul revoluționar, ceea ce era și mai puțin vesel. De la lantern mai ieșau uneori. Dovadă, abatele mori. De la tribunalul revoluționar, niciodată. Atunci Hoffman încercă să explice ce se întâmplase din seara precedentă și până atunci. Povestii despre joc, cum câștigase, cum cu buzunarele pline de aur alergase în strada Hanovra, cum femeia pe care o căuta nu mai era acolo, cum sub imperiul spaimei care îl stăpânea alergase pe străzile Parisului, cum trecând prin piața Revoluției o găsise pe femeia aceea ghemuită la picioarele ghilotinei, cum ea îl condusese la un hotel din strada santono și cum acolo, după o noapte în care gustase din toate bețiile, se deșteptase în brațele unei femei care nu era numai moartă, dar și decapitată. Toate acestea erau foarte puțin verosimile, astfel că povestirea lui Hoffman nu fu crezută. Fanaticii adevărului strigară că mințea, câțiva dintre cei mai moderați strigară că era nebun. Unul dintre cei de față îl supuse următorului interogatoriu. Spui că ți-ai petrecut noaptea într-un hotel din strada Sant'Onore. Da. Ți-ai golit buzunarele pline cu aur pe o masă. Da. Ai mâncat și ți-ai petrecut noaptea cu o femeie al cărui cap rostogolindu-ți-se la picioare, ți-a pricinuit spaima de care erai cuprins atunci când te-am arestat. Da. Ei bine să căutăm hotelul. Nu vom mai găsi poate aurul, dar vom găsi femeia. Da, strigă mulțimea, să căutăm, să căutăm." Hoffman ar fi preferat să nu mai caute, dar fu nevoit să se supună acelei uriașe voinți rezumată în jurul acelui cuvânt. Să căutăm." Ieși, deci, din biserica înălțării și o luă pe strada Sant'Onore în jos, căutând. Distanța de la biserică și până în strada regală nu era mare. Cu toate acestea, Hoffman căută mult și bine, cu neglijență la început, apoi cu ceva mai multă atenție și în cele din urmă cu voința de a găsi. Nu văzu însă nimic care să-i amintească de hotelul unde intrase în ajun, unde își petrecuse noaptea și de unde ieșise cu câteva minute mai înainte ca acele palate ferice care dispar atunci când mașinistul nu mai are nevoie de ele. Hotelul din strada Sant'Onore dispăruse, după ce scena infernală pe care am încercat să o descriu mai sus pusese jucată. Dar acest lucru nu era pe placul golanilor care îl însoțiseră pe Hoffman și care vroiau neapărat o justificare pentru faptul că au fost deranjați ori această justificare nu putea fi decât descoperirea cadavrului Arsenei sau arestarea lui Hoffman ca suspect. Cadavrul Arsenei nu fusese găsit astfel că se pregăteau să-l aresteze pe Hoffman, când deodată acesta zări un omuleț în negru și îl chemă în ajutor, luându-l drept martor pentru cele povestite. Glasul medicului a avut întotdeauna o mare autoritate asupra mulțimii. Acesta își declină profesiunea și fu să se apropie de Hoffman. O, sărmanul de el!" zise bătrânul, luându-i mâna sub pretext că vrea să ia pulsul dar în realitate pentru a-l sfătui printr-o strângere semnificativă să nu-l contrazică. Nenorocitul a reușit totuși să scape. Să scape? De unde? De ce?" strigară 20 de glasuri deodată. Da, de unde am scăpat, întrebă Hoffman, care nu vrea să accepte posibilitatea de a se salva, oferită de doctor, și pe care o considera umilitoare. Drace, zise medicul, omul acesta a fugit de la azil. De la azil? strigară glasurile și de la care azil? De la azilul de nebuni. A, doctore, doctore, strigă Hoffman, lasă gluma. Vietul băiat, strigă doctorul, nelund în seamă protestele lui Hoffman, a pierdut, pare să pe eșafod o femeie pe care o iubea. Sărmanul declarară mai multe femei ce se aflau de față și care începeau să-l plângă pe Hoffman. Da, și de atunci, continuă doctorul, se află pradă unei halucinații teribile. Crede că joacă, crede că câștigă și că se duce la femeia pe care o iubește. I se pare că aleargă pe străzi cu buzunarele pline de aur, apoi că întâlnește o femeie la piciorul ghilotinei Și că o duce într-un palat splendid, într-un hotel luxos, unde își petrece noaptea bând și făcând muzică cu ea Pentru ca în cele din urmă să o găsească moartă Nu e așa că asta v-a povestit? Da, da, strigă mulțimea cuvânt cu cuvânt cum, doctore, vrei să spui că nu e adevărat? Tocmai dumneata, doctore, dumneata care ai deschis agrafa de diamante a colanului de catifea, o, ar fi trebuit să bănuiesc că nu era lucru curat atunci când am văzut vinul prelingându-i se de sub colier și când am văzut cărbunele stingându-se sub piciorul ei gol, sub piciorul ei de moartă. Vedeți, vedeți," zise doctorul cu niște priviri pline de milă, iată că nebunia îl cuprinde din nou." Cum nebunia strigă Hoffman? Cum îndrăznești să spui că nu este adevărat? Îndrăznești să spui că nu am petrecut noaptea cu Arsen, care a fost ghilotinată ieri? Îndrăznești să spui că panglica ei de catifea nu era singurul lucru care îi mai ținea capul pe umeri? Îndrăznești să spui că atunci când ai deschis agrafa și ai scos colanul, capul nu s-a rostogolit pe covor? Haide, haide, doctore, dumneata știi bine că tot ce am spus este adevărat." Prieten, prieten," zise doctorul, acum v-ați convins, nu-i așa?" Da, da, strigară cele o de glasuri ale mulțimii. Și acum, zise doctorul, chemați o trăsură ca să-l duc înapoi. Unde, strigă Hoffman, unde vrei să mă duci? Unde? La ospiciu, de unde ai scăpat, bunul meu prieten. Apoi cu glasul scăzut, nu te mai opune, altfel nu te voi putea salva. Oamenii aceștia vor crede că ți-ai bătut joc de ei și te vor sfâșia. Hoffman aplecă capul lăsând să-i cadă brațele moi de-a lungul trupului. Vedeți, acum e blând ca un mielușel, fiindcă i-a trecut criza. Haide, prietene, haide!" Și doctorul păru a liniști pe Hoffman, bătându ușor pe spate, așa cum se liniștește un cal speriat. Între timp, cineva oprise o trăsură. Urcăte, spuse doctorul lui Hoffman. Tânărul îl ascultă. Toate forțele îi se epuizaseră în această luptă. La bisetră!" zise cu tare doctorul urcând după Hoffman. Apoi, cu glas scăzut, la urechea tânărului. Unde vrei să te las? îl întrebă el. La Palatul Egalității, articulă cu greu Hoffman, Mână birjar, strigă doctorul, apoi salută mulțimea. Trăiască doctorul, strigă gloata entuziasmată. La Palatul Egalității, doctorul opri trăsura. Adio, tinere, îi spuse el lui Hoffman și ascultă ce-ți spun pleacă în Germania cât mai repede cu putință. Atmosfera Franței nu le priește oamenilor cu o imaginație ca adumitale. Apoi îl împinse afară din trăsură și tânărul uluit încă de cele întâmplate, era gata să intre sub o căruță care venea din direcția opusă. Când un tânăr care trecea pe acolo se repezi și îl prinse în brațe, în vreme ce căruțașul se străduia să-și oprească caii. Trăsura își continuă drumul. Cei doi tineri rămași în mijlocul drumului, exclamară în aceeași clipă, Hoffman, Werner. Apoi, văzând că prietenul său era galben ca ceara și se clătina pe picioare, Werner îl luă de braț, conducându-l în grădina Palatului Regal. Atunci, în timp ce evenimentele nopții precedentei se păreau mai vii ca oricând, Hoffman își aminti de medalionul Antoniei lăsat amanet la zaraful german. Scoase imediat un strigăt la gândul că și lăsase toți banii pe masa de marmură a hotelului. Dar, în același timp, își aduse aminte că pusese deoparte trei Ludovici într-unul din buzunarele hainei pentru a putea scoate medalionul. smulse din brațele lui Werner strigând, așteaptă-mă aici, și se repezi în direcția prăvălioarei zarafului. La fiecare pas pe care îl făcea, îi se părea că iese dintr-un avur înnăbușitor spre o atmosferă pură și plină de lumină. La ușa zarafului se opri pentru a respira. Viziunea celor petrecute noaptea trecută aproape că se risipise. Așteptă o clipă să-și recapete suflul, apoi intră. Zaraful era la locul său. La zgomotul pe care Hoffman îl făcu intrând, ridică capul. Ei, ei, zise el, dumneata erai tinere compatriot, pe legea mea. Îți mărturisesc că nu credeam să te mai revăd. Nu cumva îmi spui asta pentru că mi-ai vândut medalionul, sper, strigă Hoffman. Nu, ți-am făgăduit că-l păstrez și de mi s-ar dat pe el 25 de ludovici în loc de trei medalionul tot n-ar fi ieșit din prăvălioara mea. Poftim, trei ludovici, zise Hoffman timid, dar nu-ți pot oferi nimic pentru dobândă. Dobândă pentru o noapte și încă de la un compatriot. Îi întinse medalionul. Îți mulțumesc, domnule, zise Hoffman și acum, continuă el oftând, trebuie să caut bani ca să mă reîntorc la Mannheim. La Mannheim, zise zaraful, iate, uită, ești din Mannheim? Nu, domnule, nu sunt din Mannheim, dar locuiesc acolo. Logotnica mea se află la Mannheim, mă așteaptă și mă întorc acolo ca să ne căsătorim. A, zise zaraful. Apoi, în vreme ce tânărul se pregătea să plece, germanul întrebă, Cunoști la Mannheim un bătrân muzician, un vechi prieten de-al meu? Se numește Götlib Mur, întrebă Hoffman, exact îl cunoști? Mai întreb dacă-l cunosc, păi fata lui este logotnica mea. Antonia, strigă zaraful, cum tinere te la Mannheim ca să te însori cu Antonia? Desigur. În cazul acesta poți să mai rămâi la Paris, căci vei face o călătorie inutilă. De ce spui asta? Pentru că am primit chiar acum o scrisoare de la tatăl ei care mă anunță că acum 8 zile, la ora 3 după amiază, Antonia a murit subit în timp ce cânta la harpă. Aceasta era tocmai ziua în care Hoffman se la Arsen să-i facă portretul și era tocmai ora la care își apăsase buzele pe umărul gol al dansatoarei. Palid, tremurând, distrus, Hoffman deschise medalionul pentru a duce icoana Antoniei la buze, dar ivoriul redevenise tot atât de alb și de pur ca și când nu ar fi fost niciodată atins de penelul artistului. Nu-i mai rămânea nimic din Antonia, lui Hofmann care își călcase de două ori jurământul, nici măcar imaginea celei căreia îi jurase dragoste veșnică. La două ore după aceea, Hoffman, însoțit de Werner și de bunul Zaraf, se urcară în diligența de Mannheim, unde ajunse tocmai la timp pentru a-l conduce la cimitir pe bătrânul Götley Mur, care, murind, ceruse să fie înmormântat lângă draga sa Antonia. Ați ascultat Colanul de Catifea Roman de Alessandro Dumas A citit Gina Coliboșanu, Iunie 1997